Cei trei proști Au fost odată trei proști, care au pornit-o în lume după câștig. Merseră ei ce merseră cale de trei zile și trei nopți. În drum găsiră un dovleac, se așezară în jurul lui și începură să se minuneze care mai de care. Ce-o fie asta, măi, nene?" Păi, trebuie să fie ceva de mâncat." Cum mă să fie de mâncat? E de joacă, de dat de dură." A știi? E un ou de cămilă. Haideți să-l clocim." Și rând pe rând, cei trei proști se lăsară pe vine deasupra oului ca să-l clocească. Locul era cam povârnit și nu se știe cum, dovleacul se tot rostogolea, când aici, când colo, până când trosc, nimeri într-un tufiș. Din tufiș, țâșniu un iepure cu urechile pe spate, cu codița în sus și pe-acițe drumul. Uite puiul de cămilă, puiul de cămilă, gata, am clocit oul!" strigară cei trei proști și o luară la fugă după iepure ca să-l prindă. Iepurele o cotie în pădure, cotiră și proști după el. Pădurea era deasă și iepurile se ascunse. Acum ce ne facem?" întrebă cel mai deștept. Să ne întoarcem, să ne luăm securile și să venim ca să tăiem pădurea. Numai așa o să prindem puiul de cămilă." Zis și făcut. Se întoarseră cei trei proști, luară securile, le ascuțiră bine și porniră să taie pădurea. Cum am ascuțit eu securea, numai odată o ridic și o sută de cobaci dobor, se lăudă primul. Iar eu, așa cum am ascuțit-o pe a mea, dacă o ridic, dintr-o dată cade jumătate din pădure, spuse cel de-al doilea. Ehe, râsă cel de-al treilea. Eu numai să ridic securea și toată pădurea e la pământ. Vorbiră ei ce vorbiră și până la urmă se luară la harță. Și iată că se treziră în fața lor cu un țăran, care ducea o iapă cu mânz. De ce vă certați, văinicilor? Iaca, pentru asta și asta. Te rugăm, om bun, spune-ne a e securie mai ascuțită. Bine, zise omul, dați-mi securile să le pun în desagi și să dau drumul iepei. A cui secure o să taie mai întâi de sagil, aia cea mai ascuțită. Adunară cei trei proști securile, le puseră cu ascuțișul în sus, în desagii țăranului, el dădu bice iepei și dus a fost. Când înțeleser cei trei proști cum stă tereaba, prinseră mânzul și ziseră, Ia stați, fraților, dați-vă hainele jos, să le punem pe mânz, să le împovărăm până cei ori vinele. Cei trei proști se dezbrăcară, puseră toate hainele pe spinarea mânzului și îl loviră cu onuia. Mânzul o odată de două ori și fugi cu hainele. Ha! Vedeți cum mi se ridică picioarele dinapoi? I s-au rupt vinele! Și se meți ca niște șoimi cei trei proști, goi pușcă, porniră mai departe. Unde să se ducă? Ce să facă? Ajunseră la poalele unui munte. Soarele tocmai apunea și razele lui revărsau o lumină aurie peste un noruleț chiar deasupra vârfului. Ia uitați-vă, măi, o bucată de aur în vârful muntelui. Oare de unde o fi apărut? Din cer trebuie să fie. Am auzit de la bunica că bunica bunicii ei i-a spus bunicii ei ce i-a spus măi că cerul e plin de aur, așa să fie oare, așa -i. Atunci să ne urcăm pe munte, zise cel mai deștept, să facem o gaură în cer ca să se scurgă tot aurul. Zis și făcut, cei trei proști, goi pușcă, porniră tocmai spre vârful muntelui. Dar cerul rămânea tot mai departe. Dormiră și tremurară toată noaptea. A doua zi, se sculară și se uitară în jur, de jur împrejurul muntelui ceață albă și deasă, încolo nu se vedea nimic. Măi, da, ce să fie asta? E brânză proaspătă, tocmai bună de mâncat. Asta nu-i brânză, e bumbac alb ca să ne tăvălim. Haideți să ne dăm de dura prin el ca să ne încălzim. Haideți, cei trei proși săriră în râpă și își frânse răoasele.